Alhamdulillah Rabbil Alamin Wassalatu wassalamu Ala Rasulihil Amin Nabiina Muhammadin Sallallahu ala Alihi wa ashabihi ajma'in Rabbi syrahli sadri Wa isirli amri Wahlul uqdatan Min lisani Yafqahu qawli Amma ba'd Ahlan wa sahlan uh, Wa marhaban Bil jami' i. Alhamdulillah Kita Masih lagi Dalam Sakibaki Syarah Hilya Talib Yang Bakal Sampai ke penghujungnya Tak lama lagi InsyaAllah dan insyaallah kita akan teruskan uh, dengan bacaan daripada matan hilya yang dikarang oleh syekh bakar abu zaid rahimahullah. تفضل. بسم الله الرحمن الرحيم. قال يا موسى ارحم الله. Jika ada pengertian lebih dari satu kedudukan waktu inilah saya mesti kembali setelah beberapa saat dan mengatur terikutnya musal interujukkan musal dalam matan ini, Syekh Bakar nak menyebut tentang seorang penuntut ilmu yang memegang jawatan. Adakah seorang penuntut ilmu ataupun ilmuwan itu diharuskan ataupun dituntut untuk nak memegang apa-apa jawatan ataupun seharusnya dia menjauhi? Ini satu persoalan. Ada sebahagian yang mana kita ada sikap skeptikal kepada sebahagian kawan-kawan kita yang mana ada jawatan-jawatan tertentu jadi dalam bab ini kita tak boleh nak kata ia mahmud ataupun terpuji secara mutlak ataupun ianya madhum dikeji secara total kerana ianya subjektif melihat kepada individu tersebut dan melihat kepada suasana masyarakat di sekitar kalau kita kata tak ada seorang pun yang nak memegang jawatan jawatan yang kita maksud kat sini ialah seperti menjadi qadi. Ataupun yang seumpamanya kalau zaman dulu disebut sebagai qadi ni macam kata ketua hakim, mufti, apa-apa yang memutuskan soal halal, soal halal, soal haram tentang urusan-urusan besar dalam masyarakat macam umpamanya pada masa kita sekarang ni macam kata jawatan mufti, jawatan ketua hakim bukan qadi zaman uh, kat Malaysia ni lah sebab kalau kalau disebut qadi kat Malaysia ni dia lebih kepada uh, juru nikah kan Nah, tapi kalau uh, zaman ulama zaman salaf dulu bila sebut qadi ini satu jawatan besar yang yang mana manusia masyarakat semua merujuk kepada dia soal urusan-urusan membabitkan keuangan darah, itu dan semuanya, soal-soal besar. Jadi adakah kita sebagai talibul ilm dituntut ataupun diharuskan untuk nak memegang jawatan sebegini? Kita tengok kepada pandangan Ibnu Mas'ud. Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu seorang sahabi seorang sahabat yang faqih seorang yang alim dalam bidang Quran sampai disebutkan antara sahabat yang paling a'lam bi kitab Allah yang paling tahu dan faham tentang kitab Allah Ibn Masud bagitahu la'an ajlisu qadiyan bainathnaini ahabu ilayya min ibadati sab'ina sana aku ni kalaulah aku dapat menjadi seorang qadiy yang memutuskan antara kedua pihak ni lebih aku sukai daripada aku beribadah 70 tahun maksudnya Ibn Mas'ud suka menjadi qadi sebab apa? adakah kita nak kata Ibn Mas'ud ni gila kuasa ke? tak tapi sebabkan Ibn Mas'ud kita tahu macam mana iman dia macam mana ilmu dia <coughs> jadi orang yang macam ni sesuai merebut fadilat ganjaran-ganjaran yang Allah kurniakan kepada seorang qadi yang mana dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim Nabi sallallahu alaihi wasallam sebut "Idza hakam hakim fajtahad thumma asaba falahu ajran". Yang mana kalau seorang hakim itu berijtihad dalam satu perkara, of course dengan landasan ilmu, disiplinnya, bukan ijtihad yang macam kita kata pandangan kita sendiri. Kita adalah talibul ilm tak cukup malakah, tak cukup kemahiran nak menjadi seorang mujtahid tiba-tiba kita kata ijtihad saya boleh kot tu tak dikira tapi ni ijtihad seorang yang memang layak pada uh, pada tempat dia lalu ijtihad dia tu betul maka Allah akan kurniakan dia dua ganjaran dan kalau dia ijtihadah thumma akhtak dan dia tersilap dalam ijtihad dia falahu ajrun wahid dan dia akan mendapatkan satu sahaja ganjaran iaitu orang yang betul dua kali ganda orang yang salah tu imam yang salah tu dia dapat satu pahala Pahala yang Allah sediakan bagi orang-orang yang menjadi qadi ataupun hakim. Jadi kita tak kata bahawa memegang sesuatu jawatan ini satu benda yang tercela. Sebab kadang-kadang kita ambil kisah sebagian ulama' yang lari daripada memegang jawatan kan. Macam kita dengar Abu Hanifah yang sanggup disebat di penjara. Abu Hanifah nak lari daripada uh, ditawarkan jawatan kepada dia. Dia sanggup disebat 10 kali sebatan sehari. Abu Qilabah sanggup lari keluar ke Mesir sebab dia tak mau macam keluar daerah sebab dia tak mau memegang jawatan. Jadi sebagai orang ingat kenapa para ulama macam ni sampai dia tak mau? Dan kat sini kita tengok dia berbeza situasinya. Hukum dia juga berbeza kepada tiga. Ada orang walaupun dia ada ilmu tetapi diharamkan untuk dia nak memegang jawatan tersebut ataupun meminta jawatan tersebut. Definitely Orang yang macam Kita tahu tak ada akhlaknya Tak ada disiplinnya Tak ada amanahnya Tak ada kejujurannya Maka orang sebegini Haram Dan uh, this, Orang kalau macam ni, Nak juga memegang jawatan tersebut Seolah-olah dia telah meletakkan diri Di pinggiran api neraka Nabi SAW sebut dalam hadis Riwayat Tirmidhi Al-Qudah tu thalatha Qudah ni Qadhi-qadhi ni Ada tiga jenis Ithnaini minha finnar Dua daripada dia Di neraka Hanya satu sahaja yang di syurga Maksudnya Nabi nak umpamakan Qadhi-qadhi ni Dua per daripadanya Masuk neraka Sebab tak ramai orang yang betul-betul Jujur dan amanah Bila mana dia memegang jawatan tersebut Atas dasar itu Sebahagian daripada para ulama Merasakan mereka ini bukan ahli dia Walaupun pada hakikatnya Mereka ada ahli dia dia adalah, dia berbalik kepada diri kita sendiri. Balik kepada taqwa kita, warak kita. Ada orang, walaupun masyarakat merasakan dia ni cukup layak. Tapi dia takut. Dia kata, aku tak mampu ataupun sangat takut kalau tersilap ataupun aku boleh terpesung ataupun aku boleh tergelincir. Jadi disebabkan warak dia tu, dia tak sanggup nak pegang any jawatan sebab tu dia lari. Jadi kita tak boleh salahkan juga. Sebab ini hati masing-masing. Tetapi kalaulah orang tu dia rasa kewujudan dia untuk nak menjadi qadi, menjadi mufti tersebut memberi manfaat umum kepada masyarakat umumnya, maka kat situ harus bagi dia. Tetapi kalau kata tak ada langsung orang yang layak melainkan dia macam kita macam kat, kat, kat satu tempat tu, tak ada orang yang betul-betul berdiri di atas manhaj sunnah Nabi SAW yang nak memperjuangkan sunnah Nabi SAW melainkan fulan Maka kat situ menjadi kewajipannya kalau dia ada peluang tersebut untuk dia nak dipegang jawatan tersebut. Supaya dia dapat memperjuangkan, dapat membela nasib mereka-mereka yang memperjuangkan sunnah Nabi Alaihi Wasallam Itu bagi hak dia. Tetapi kalau kata ada ramai orang yang layak, maka kat situ hukum dia harus sahaja. Yang mana tak menjadi kewajipan dia nak terima. Kalau dia tak nak pun tak apa. Sebab dia kata ada orang lain boleh, ada orang lain lebih layak. Macam yang mana Uthman bin Affan radhiyallahu an Uthman bin Affan dia pernah nak lantik Ibnu Umar. Tetapi Ibnu Umar menolak dengan alasan dia kata ada lagi sahabat lain yang lebih utama. Ada lagi sahabat besar lain yang lebih uh, lebih dikatakan lebih hebat ataupun lebih alim daripada dia. Kat situ ditolak. Kalau ada orang lain it's okay ataupun kalaulah kat sana masyarakat mengenali dia lebih daripada fulan. Antara A dengan B, walaupun dari sudut keilmuan kita tengok hampir sama ataupun setara, tetapi masyarakat lebih kenal A, lebih percaya pada A, mungkin lebih mengambil kata-kata A, yang B ni tak apa-apa dikenali, maka kat situ A lebih utama untuk di diletak ataupun diserahkan jawatan tersebut. Jadi kat sini dia bersubjektif. Dan menjadi satu kewajipan bila mana kita sebut tadi, tak ada orang lain dah. Ataupun kita melihat kalau orang lain yang pegang jawatan tersebut, dia akan lebih memberi mudarat ataupun kezaliman. Sebab tu Al-Imam Ahmad bin Hanbal rahmatullahi alih bila mana ditanya uh, tentang sikap dia terhadap jawatan, dia kata, adakah kamu mahu hak-hak manusia itu tercicir? Maksudnya kalau kita tak pegang jawatan tersebut, tak ada orang lain dah yang nak pegang jawatan tersebut. Adakah kita tidak khuatir hak manusia, hak agama ini akan disalahguna ataupun dizalimi? Maka sebab itu dia berbeza. Kita tak boleh salahkan mungkin kewujudan fulan dalam satu-satu organisasi, dalam satu jawatan, dalam dalam kerajaan umpamanya sometimes membawa uh, kebaikan bagi kita. Walaupun kita tengok manusia ni tak ada yang sempurna. Tak ada satu tempat yang kita boleh survive 100% maksum, terselamat. Tetapi kita doakan moga-moga kebaikan yang dilakukannya itu lebih banyak daripada keburukan dia. Innal Hasanat, Sesungguhnya kebaikan yang banyak itu memadamkan keburukan. Jadi kita doakan buat sahabat-sahabat kita, siapa-siapa sahaja yang ada mana-mana jawatan dalam mana-mana pihak sekalipun, moga-moga mereka sabar, mereka tetap dalam nak memperjuangkan sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, memartabatkan Islam. Kita doakan sedemikian kerana cabaran di sana bukannya susah. Bila mana kita terlibat dalam jawatan dalam politik, kita pun tahu dia punya ranjau dia. Tak semua orang boleh survive. Ada orang dia kata aku tak boleh survive dalam ni. Aku tak mahu tapi so dia, dia dia dia menjauhkan diri. Ada orang dia rasa dia strong. Mungkin dia boleh hadapi, dia boleh. Maka kita doakan supaya Allah berikan taufik kepada dia. Jangan kita terus cela dia. Mungkin banyak dan kita tahu banyak kebaikan dia dilakukan sama ada yang kita tahu maupun yang kita tak tahu. Apa pun bila melibatkan satu jawatan, melibatkan harta, kita kena very careful sebab manusia selalu tewas kepada pangkat dan juga Harta sebab itulah dalam hadis Abi Hurairah radhiyallahu anhi riwayat bukhari dan Muslim bila Nabi sebut sabatun yudhilluhumullah yauma la illa dhillu tentang tujuh golongan yang akan mendapat naungan arasy Allah di akhirat kelak yang tujuh golongan yang susah manusia nak, nak selamat salah satunya bila mana Nabi SAW sebut tentang seorang lelaki yang digoda oleh seorang wanita dha tamansabin wa jamal yang mana wanita ini seorang yang ada jawatan pangkat pangkatnya ada dari segi harta, dari segi kecantikan rupa dia, ada tetapi dalam keadaan tersebut dia mampu nak menjauhkan maksiat yang diajak oleh wanita tersebut dan dia mengatakan inni akhafullah sesungguhnya aku takutkan Allah maka ganjalan yang besar Allah sediakan dia di mahsyar kelak sebab manusia selalu tumbang baik orang yang berilmu, bagi orang yang tak berilmu bila mana berhadapan dengan wang ringgit biasanya jarang kita akan survive. Even kalau kita tengok orang yang yang yang kita kata belajar sunnah sekalipun, yang suka kepada sunnah pun tetapi kadang-kadang kita tengok dalam melibatkan harta tak berjaga-jaga. Bila berhutang, tak mahu bayar ataupun mengelak daripada kena bayar ataupun bila bila ada satu harta yang di, syubhah yang tidak diketahui halal dan haramnya cepat je kelabu mata sebab itu dalam bab harta bab jawatan ini tidak dari bab ilmu semua ini tidak menjadi satu ukuran tetapi dia hmm. lebih kepada ketakwaan warak kita sendiri dalam berhadapan dengan perkara tersebut kalau kita takut ke Allah maka kita akan berhati-hati kalau kita tak setinggi mana pun ilmu kita tak mustahil kita akan tumbang fadwal dia menajutkan sebagian orang tidak dalam menjalankan perintah Allah Dan bertawad kepada ni Bicara kita dalam Hal ini sedikit dalam bahagian terbaksa berjanjakan Hanya tetapi agak boleh terbasu, syairkan, dan ini ini. Dengan kandang orang-orang sahaja-sahaja Kerana berfakat ini dan, matahari, kita akan berkira luas Sebenarnya pada saat Saat ia Menuruti jamatan Saat ia boleh memaksimalkan bahagian Terusnya dia memahami-bahagian dan berkata Atau ini hati hati Setuju kepada kebenaran Kami ke akan berkata Syekh nak bagi tahu kat kita ramai manusia hari ini bila mana dia pegang jawatan bila mana dia ada dalam sesuatu jawatan tersebut dia tidak menyuarakan kebenaran ataupun dia mendiamkan saja tetapi bila mana dia dah bersara sama ada dia kena pecat ataupun dia dah tak ada kepentingan dalam organisasi tersebut barulah dia nak bercakap macam-macam sebab masa tu dia dah tak ada kepentingan tapi kalau dia ada dalam grup tersebut dalam organisasi tersebut dia ada jawatan tersebut kalau dicakap benda tu kemungkinan dihilang jawatan ataupun dia akan dikecam tapi bila mana dah hilang barulah berani barulah nak condemn balik oh sebelum ni ada kesalahan ini sebelum ini buat ini sebelum ini buat yang itu seolah-olah masa tu sebenarnya sometime dia nak membalas dendam ataupun masa tu baru dia rasa macam diri diselamat jadi kat sini orang kata ni sikap yang tidak baik bagi orang-orang yang memiliki ilmu. Tetapi bagi seorang penuntut ilmu, orang yang ada ilmu ni, masa dia pegang jawatan tu lah. Masa yang dia sepatutnya gunakan sebaik-baiknya untuk nak melaksanakan dasar yang Allah dan Rasulnya perintahkan. Bila mana kita dah tak ada power, siapa lagi nak dengar, siapa lagi nak ikut, nanti orang akan kecam. Kita itu, kita nak balas dendam. Mungkin sebab kita kena tendang, kita kena pecat dan seumpamanya. Jadi dan ini berbalik kepada poin seterusnya yang akan disebutkan oleh Syekh Bakar. Mulawar dan mubahana. Mubahana adalah yang ada sebenarnya mulawar tidak. Akan tetapi janganlah terlebih mencabukkan sehingga wahada akan menuju ke anibah untuk menjelaskan saya terangkan mubahana dan hajer. Hmm. Ini berbalik kepada dua sikap Antara yang disebutkan maksud dia mudarah dan juga mudahana. Ada beza antara dua ni. Uh, ramai orang tercampur aduk antara mudarah dan mudahana. Mudarah ni, bila mana kita berhadapan dengan satu situasi yang kita tak setuju. Yang mana kita lihat mungkin dia salah. Lepas tu, kita cuba slow dengan dia, cover dengan dia, slow-slow talk dengan dia, So olah-olah macam kita berlembut dengan dia, macam kita bagi chan pada dia. Mudahanah ni lain. Mudahanah ni bila mana orang tu buat salah, kita pula macam lagi mau puji dia, lagi mau bodik dia, lagi mau kita, dia kata uh, contoh kalau kata bos kita. Bos kita katakan let's see merokok. Bagi kita kita tahu merokok tu haram. Tapi masa kita duduk dengan dia sebabkan dia bos kita. Bawas bila bos tu tanya, oh, okey tak aku mokok ni kan. Tak apa bos, tak ada masalah. Sehat untuk tubuh badan. Kan kita kita macam kata lagi nak mau-mau bedik dia lagi. Lagi kita mendiamkan, langsung tak ada usaha ke arah tu. Tapi mudarah ni tak. Tapi mudarah ni macam dia masih lagi selutok. Dia tunggu masa yang sesuai. Beransur-ansur penuh hikmah. Supaya dia, dia, dia mengharapkan Dan dia tahu Masa bila dia nak nasihatkan kawan tu Sebab ada orang ni Dia diingat macam ni Kalau dia ada kawan Kawan dia katakan leksik Jenis yang Mulut lezer lah Katakan sebagai contoh Dan uh, Dia kata Oh kau kawan dia takkan Kau tak boleh tegur Kau-kau dah jumpa dia tegur je lah sometimes ada orang ingatkan orang ingat macam nak dia nak praktikkan hadis Qulil Haq ataupun ayat Qulil Haq walau kanamurrah katakanlah kebenaran walaupun ia pahit untuk ditelan dia ingat semua tempat kita boleh kita boleh kita boleh sebut uh, macam tu kan? tak sometimes kita tahu kalau kita teruih fire dia dia tak akan dengar pun dan kita tengok dari segi maslahat ukhrawinya tak ada pun memberi masalah sebab orang tu mesti jenis yang jenis yang degil jenis yang ni so bila mana kita duduk bersembangan dia Sometimes kita slow Ada masa kita tak cakap apa Ada masa kita slow talk Kita Kita sembang baik dengan dia dulu Jadi kawan dengan dia dulu Lepas tu slow-slow Kita sampai ke hadith Kita tengok point mana Yang mana kita boleh Nak nasihat dengan dia Sebab Tak semua yang kita boleh Adoh ni asal boleh Kita tibai Lepas tu dia kata We are fighter Berani menyuarakan kebenaran Tak semua tempat Kalau kita fighter Boleh nak kata dalam Islam Semua tempat kita boleh tembak Maka ibu bapa kita yang banyak kita kena tembak dulu Mungkin mak ayah kita banyak melakukan kesalahan Adakah halal untuk nak kita terus tegur dia depan orang ramai Adakah halal untuk kita nak naikkan suara Adakah halal semua tempat kita nak bakar dia, apikan dia Asal mak kita tersalah mak Mak pun tak solat Apa cerita? Nak nasihat kita pula kan Tak boleh macam tu Itu dah dikira melanggar pula syariat yang lain Yang suruh kita menjaga hati ibu bapa So bila mana kita nak tegur orang ni Sikap mudarah Penting Sebab tu dalam hadis Asma' binti Zaid uh, Riwayat At-Tirmidhi Kalau tak salah saya Nabi SAW sebut La illa Tidak halal untuk seseorang itu berdusta Melainkan dalam tiga perkara Dusta yang dimaksud kat sini bukan kata Menyatakan sesuatu yang luar kebenaran Tak Tetapi maksud dia ialah Macam kita panggil apa uh, macam soalan macam tadlis macam nak terjemah dia. Okey, saya bagi contoh. Dalam hadis ni Nabi Sallallahu Alaihi sebut, "Ar-rajul Al yuhaddith imra'atahu li Bila mana salah satu situasi dia? Seorang lelaki yang yang yang cakap sesuatu kalimah pada isteri dia untuk nak menggembirakan men men dia lah. Dan situasi yang kedua dalam perang. Situasi yang ketiga ketika mana nak memulihkan hubungan antara kedua pihak islah bainan nas. Jadi adakah boleh maksudnya ada orang dia salah faham, dia ambil hadis ni dia kata boleh kita nak tipu isteri kita. Dia dia pergi kahwin kat golok, lepas tu bila dijumpai si abang, abang pergi mana? Tak ada, saya pergi masjid tadi. Ada ada kuliah lama, daurah. Kan? Salah. Itu dikira berdusta, tak boleh. Tetapi maksud karib kat sini, karib kat sini maksudnya dia dia macam kata apa? mengelak Contohlah, let's say, katakan macam, uh, dia tanya, Abang, saya ni cantik tak? So kita pun cakaplah, lah, ya awak yang paling cantik ke dunia. Soalan macam tu. Uh, dia tak totally tipu. Tapi dia ada kalam yang uh, macam betul tapi tak semesti betul. Macam mana? Yelah, mesti ada wujud wanita luar sana yang lebih cantik kan? Tapi... Taklah, taklah tipu juga Memang bagi, bagi suami dia Mesti dia cantik tu Dia kahwin tu Lepas tu Katakan uh, Orang Kau boleh ajak nak makan contohlah Dia nak ajak makan tengah hari Kita pula katakan Mungkin tak sempat Tak sempat nak penuhi jemputannya Tapi nak jaga hati dia kata apa So dia kata Dah makan belum dia, dia Kita tahu orang tu Tanya kat kita Maksud dia makan tengah hari dah makan belum sebab dia nak ajak kita makan tengah hari tapi kita kita maksudkan makan pagi tadi so kita kata dah saya dah makan tapi kita tak sebut makan pagi so kita taklah tipu sangat macam tapi sebab dia sebab macam kata apa sebab ha, sebab macam cover-cover sikit lah. aa, jadi itu maksud dia macam dalam maksud karib dalam hadis ni jadi uh, ini yang mudarah ni sometimes kita gunakan situasi ikut tengok masalahat dia ada masa yang sesuai kita nasihat semua masa yang kita boleh tembak daripada mana kita cakap macam ni daripada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam sahih ketika mana Aisyah radhiyallahu anha sebut datang seorang lelaki orang seorang lelaki ni dia datang ni minta izin kepada Nabi sun sallam yang disebutkan minta izin dengan cara yang kasar kemudian Nabi sun sallam sebut bi sa asu al asyira ataupun dalam riwayat lain bi ibnul asyira <coughs> macam kata buruk betul perangai uh, si fulanlah Uh, sifulan daripada kabilah sekian tapi bila, itu sebelum Nabi jumpa dengan dia, bila lelaki tersebut masuk, Nabi layan dia, Nabi senyum dengan dia, Nabi macam muliakan dia macam tu lah so Aisyah dia pelik dia tengok, bila lelaki tersebut dah pergi dia kata kat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, dia kata aku pelik tadi sebelum dia masuk kau cakap macam kau kritik dia tapi bila dia masuk jumpa dengan kau kamu nampak macam senyum happy tu dah ini so apa Nabi Sallallahu sebut mata ahit tanifahisha bilalah bila kamu mendapati aku ini seorang yang buruk sikap inna asharra anas manzilatun yaumil qiyamah sesungguhnya manusia yang paling buruk di sisi Allah di akhirat kelak kedudukannya ialah mereka yang manusia belah daripada dia sebabkan akhlak dia yang buruk sebabkan sikap dia buruk sebabkan lidah dia buruk sebabkan kelakuan dia buruk manusia tak berani nak dekati dia manusia tak suka nak mentekati dia manusia sebegini yang Nabi SAW sebut seburuk-buruk kedudukan di sisi Allah Azza Wajal. jadi ini antara dalil yang mana kita boleh mudarah mudarah ni kita tolak ansur dulu tolak ansur dulu tak adalah kalau kita duduk makan dengan bos kita asal jumpa je bos haram tu bos Ditiba di esok dia hantar resign Terus kita tak dapat nak, nak nak nasihat dia So Kita kita slow down dulu Mungkin hari ni Kita buat macam batuk <laughs> Esok kita kata uh, Bos saya Sakit tekak sikit uh, Nanti mungkin minggu depan Anytime bila Bila kita tengah enjoy together Slow-slow sikit uh, Bos uh, hadis ni Nabi SAW sebut Contohlah Slow-slow <laughs> tu contoh je Jadi Itu beza mudarah Dengan mudahan Bunahadah ni tak kita iakan je. Walaupun salah, iya, iya. Tanpa ada usaha nak menyampaikan kebenaran tersebut. Jadi sifat macam ni kita kena jauhkan kalau kita seorang penuntut ilmu. Teruskan. Asyik, dengan kita, kemuliaan ilmu telah ditarik oleh perasaan dan kekuasaan dan perasaan yang besar terhadap rakyat pun untuk menerukan nafas. Munculnya, cacatan terhadap akibat dan dikurangi ilmu dan dicapai keperiksaan sesuai dalam kadar pencapaian terhadap ilmu. Kerana itu, gunungan para pencapaian terhadap ilmu semakin bertambah serta terdiri terhadap pelbagai ilmu. Sebagai sebuah. Mengenai hari ini, banyak sekali kisah para ulama' termasuk kisah yang sudah <coughs> dalam pelbagai bacaan kita yang sudah lengkap dan cerita. Karena itu, damaklah dengan baca kita kita tahu, dan tentangnya bahawa kita itu tidak mampu mengharap. Janganlah bertanggungjawab terus terang itu dan merasa kehilangan dan kemurahan. Kita mahu buku hadirah dan itu adalah hujung Pesanan ni just nice. Before kita menghadapi ataupun uh, akan datang pesta buku Wen kan? tak lama lagi. Okay. Uh, di buku ni kita tahu buku-buku macam-macam dijual. Jadi ada daripada kalangan kita yang gila-gila kan bukulah. Dan kita tak salahkan sikap tu, bagus. Kalau kata kita suka membaca, maka itu adalah sebaik-baik sikap. Yang Allah sendiri dah, dah turunkan ayat pertama lagi dalam Quran, Iqra. Dan kemudian kalau kita tengok a uh, para salaf dulu. Para salaf dulu bila mana sikap gila-gila kan baca dia lain lain macam. Kita baca sejarah dulu, ulama' dulu macam mana? Sanggup baca masa tengah berjalan, baca buku. Sanggup baca masa tengah sakit, tengah sakit ni minta sahabat dia bacakan pada dia. Ada yang sambil makan, baca. Ada yang sambil dia tengah menulis, membaca ni, disuruh orang suap. Sebab sebab apa dia suruh suap, dia tak sempat menyempat. Dia kata kalau aku makan nanti semua serabut, biar ada orang suapkan. Dia minta adik disuapkan ada orang yang masuk toilet pun bacakan daripada luar banyak kisah-kisah macam ni kita tengok sikap pada salaf dulu dengan buku sampaikan Al-Imam Al Nawawi Rahimahullah dibaca kitabul wasit dibaca kitabul wasit tu empat ratus kali bukan empat uh, kali kita hari ni empat minit je kot ataupun nak empat kali tu memang minta maaf lah ni empat ratus kali baca nak bagi faham Sampai kita tengok lagi anak murid Al-Imam Musyafi'i Dia kata dia baca sekarang Al-Imam Musyafi'i kan? Kitab Ar-Risala atau Umlu Sampai 500 kali dia baca Setiap kali baca Dia kata aku jumpa faedah baru Aku faham something yang baru Dahsyat Kalau orang macam ni Dia nak beli buku pun terfadal Tetapi Ada sebahagian sikap Yang mana saya perhati daripada dulu lah Ramai penentu ilmu ni dia terlampau gairah beli, beli, beli, beli, beli, beli kita tahu kitab ni manfaat bagus kalau dibeli, maybe untuk manfaat lain masa akan datang tapi kita sebagai pembeli tu seharusnya juga manfaatkan apa yang kita beli banyak orang pula dia tidak merancang kitab apa yang dia nak beli lainlah dia millionaire ke dia memang kaya ke nak beli besar-besar banyak-banyak tu silakan tapi ada orang ni kemampuan kebanyakan penuntut ilmu ni dia punya kewangan ni terhad. Ada yang sampai meminjam, ada yang sampai berhutang dan sebagainya. Jadi nak plan nak beli ni penting supaya kita tak muflis di kemudian hari. Sebab tu Syu'bah bin Al-Hajjaj bila dia disifatkan ahli hadis ni macam mana dia kat talabal hadis iflas. Siapa yang menuntut ilmu hadis ni dia akan muflis sebab uh, kitab hadis ni terlampau banyak. Kalau kita nak kumpul kitab hadis sahaja, memang kita definitely tak kawin. Sebab tak ada duit dah nak buat mas kahwin. Jadi ini kena perhati. Dan saya tengok banyak orang dibeli kitab-kitab yang dia memang tak akan baca. Zaman sekarang ni kita tahu dah banyak kitab-kitab PDF. Jadi kita kena bijak. Tahu kitab mana yang sesuai kita rujuk PDF, dan kitab mana yang sesuai kita untuk nak beli sebab kitab sekarang bukan mahal bukan murah. <gulakanan> <gulakanan> bukan murah mahal antaranya saya bagi sebagai contoh. Banyak pelajar ni uh, suka masuk Madinah tu dia suka beli eh uh, ni Silsilah Ahadith As-Sahihah wa ad li oleh Sheikh Albani. Banyak tebal macam tu kan. Harga dia pun lebih seribu ringgit tapi semua letak tu susun kat rak cantik ni merah ni biru kan yang biru yang sahih yang merah yang daif tak dia pun nak buka pun nak baca sebab apa bila mana orang nak cek apa ok apa penilaian Syekh Albani dalam hadis ni dia cari komputer juga ha, dia bukan pergi buka kitab tu kemudian dia bukan bidang hadis umpamanya dia tiba-tiba dia pergi beli kitab At-Tarihul Al Kabir Al-Bukhari punya kitab tentang perawi-perawi. Dia tak buka pun kitab tu nak baca. Kalau nak pakai pun kitab tu, only bila kita tengah buat kajian hadis. Itu pun ramai orang sekarang ni pakai pdf. Sebab kitab tu tebal. Orang nak cari satu persatu ni, laju kita guna pdf lagi. Jadi kita tengok situasi keorangan kita. Kita beli mana kitab yang kita rasa kita boleh baca dulu yang mana kita kita kita nak baca apa story tale sebelum tidur yang mana kita boleh baca yang tak ada dalam PDF mudah untuk nak kita buat rujukan yang mana kalau kita tahu baca feel dia lebih best jadi kat situ jangan kita sibuk beli yang kitab tebal-tebal ni mahal seribu kalau kita nak beli 20 jil, 20 buku macam tu tak kira 20000 dahsyat jadi rancang dulu pembelian yang sebaiknya cari antaranya kitab-kitab macam tesis-tesis yang diterbitkan yang mana tu semua sangat berguna yang satu dua jilid pindik-pindik ataupun kitab yang kita fikirkan specialize dia dalam bidang kita dan kita boleh adjust yang mana kita nak mencukupi dengan PDF ataupun yang tak kitab-kitab terkini susah kita nak dapat PDF melainkan mungkin beberapa tahun yang akan datang kitab-kitab uh, yang kita boleh baca Uh, percayalah Ramai orang beli Siyar A'lam Nubalak Az-Zahabi Az-Zahabi Kita tahu dia ada Siyar A'lam Nubalak Berapa jirik Ramai orang beli Sebab so, orang tahu Ni kitab yang Masya Allah Sangat bermanfaat Tapi tak ada siapa pun Nak baca Sebab bila ni baca Haddathana Fulan An Fulan An Fulan Baru cerita Cerita barulah pula Haddathana Fulan An Fulan hmm, Lalah tutup buku Tak mau Tak mau baca dah Sayang Rugi Tapi kalau tak beli buku Tak nampak cantik pula bilik kan kalau beli baik-banyak, nampak macam wallpaper. Lawar sikit, boleh boleh kata apa? Uh, snap, letak sebagai cover kat Facebook. Minit tanda aku seorang ilmuwan lah. Cover dia, buku-buku. Contoh. So, buku ni kita rancang betul-betul. Sebab dia bukan murah. Uh, walaupun kita gairah, manfaat, jangan kita pakai beli je. Beli apa yang memberi manfaat kepada kita. Dan kita rancang untuk masa depan. Buku ni kalau kita beli akan memberi manfaat untuk kita selepas kita grad nanti ataupun berapa tahun akan datang yang mana kita susah nak nak jumpa kitab-kitab ni. Tafadhal. Koleksi buku di perpustakaan ini. Semua buku-buku ini telah dikatalogkan dan diletakkan di atas meja pendaftaran. Dengan ini telah form. Jadi rasa-rasa permasalahan termasuk yang paling utama adalah buku 2020 Syaroh Islam di Take Here Imam Rawi. Ah ha, ini syek nak sebut tentang antara kitab-kitab yang disarjaskan untuk nak kita belilah penulisan-penulisan yang disebutkan tadi kita-kita Ibn Taimiah itu pun nak kumpul kita Ibn Taimiah dah banyak kita-kita Ibnul Qayyim rahimahullah dia ada musuhah Ibnul Qayyim yang Syek Bakar sendiri antara yang israf Syek Bakar Abu Zaid yang yang yang kita tengok yang buat kitab ni hilah talibul ilm ni dia punya specialise dia banyak benda. Uh, Ibn Qayyim dia punya penulisan dia, dia punya tahkikat dia dia, dia antara yang israf ataupun supervise penulisan banyak penulisan-penulisan Ibn Qayyim rahimahullah yang ni dua tokoh ni penting lah untuk nak kita utamakan dalam kita punya pembelian yang pertama, kita, kita, kita, Ya. Ya, Ibn Abdul Bar seorang ahli hadis tokoh dalam madhab maliki kitab tamhid, kitab, -tamhid, kitab -tamhid, istirkar antara kitab-kitab yang sering menjadi rujukan, especially uh, tamhid, so ini antara kitab yang uh, kita boleh nak belilah, tapi ramai juga orang beli tamhid tapi tak baca, so depend sahabat so. so. kitab uh, Ibn Qudamah rahimahullah dia punya speciality dia pada fiqh jadi kitab-kitab Ibn Qudamah ni dijadikan rujukan khususnya dalam mazhab Hambali. Kitab Murni ni yang paling famous. Dan sebelum-sebelum ni kita ada sebut beberapa kitab Ibn Qudamah. Dia punya level-level kitab Ibn <coughs> Qudamah yang baguslah. Ini of course uh, Syekh menyebut dalam konteks orang yang nak uh, mahirkan diri dalam mazhab Hambali. <coughs> kitab Hafiz Zahabi Seorang ulama hadis yang terkenal Kitab dia terlampau banyak Al-Zahabi ni adalah idola kepada Ibnu Hajar rahimahullah Ibnu Hajar ni masa dia belajar Dia dia idolize Dia, dia sangat um, apa, memandang tinggi Al-Imam Al-Zahabi Walaupun Al-Imam Al-Zahabi telah pergi Tetapi Ibnu Hajar pernah disebut Masa dia pergi Mekah Dia minum air zam-zam Dia doa pada Allah Ya Allah kurniakanlah aku hafalan Sebagai hafalan Al-Imam Al-Zahabi Kemudian dia belajar Dia banyak Kalau kita tengok karya-karya Ibn Hajar Banyak cuba nak follow Gaya Al-Zahabi Tapi dia buat lagi gempak Contoh Kalau Al-Zahabi Karahan kitab Tarikhul Islam Siyar Alam Nubala Tentang biografi Para-para ulama Ibn Hajar pun tulis Ad-Durar kamina Dia tulis Dia punya Ikut zaman tertentu Biografi para ulama juga Al-Zahabi Bila tulis kitabul Al-Kashif perawi-perawi yang mana di uh, daripada kitab Tahzibul Kamal Al-Mizzi perawi yang diriwayatkan riwayatkan daripada al Imam yang 6 Kutubus Sitah tu kan dibuat yang khulasah dia tu Al-Ibn Hajar tulis Taqribut Tahzib dibuat tapi dibuat lagi kemas lagi lagi lagi power lah dan ditambah lagi disusun lebih baik al zahabi tulis Tazhibut Tahzib tiba-tiba dia buat Ibnu Hajar buat Tahzibul Tahzib di counter balik menyebabkan orang tak buka kitab Az-Zahabi. Orang tengok kita Ibnu Hajar je sebab dia buat tu dia buat lagi gempak. Ibnu Az-Zahabi karang kitab Mizanul I'tidal tentang perawi-perawi yang ada kritikan. Perawi-perawi bermasalah lah kebanyakannya. Ibnu Hajar tambah lagi baiki lagi dia, dia buat Lisanul Mizan. Orang pun tengok kitab Lisanul Mizan ya, Sebab dah memadai apa yang ditulis Oleh Ibn Hajar tu Dia dah tulis balik apa yang ada dalam kitab Al-Dhahabi Jadi seolah-olah Ibn Hajar tak tinggalkan can pun pada Al-Dhahabi Untuk nak menyerlah ha, Itu sebagai contoh Sampai disebutkan Masa Ibn Hajar dah tua Dia pergi balik ke ke ke Mekah Masa tu dia minum Aizam-Aizam Dia ingat balik dia kata Dia doa pada Allah Supaya dia menjadi lebih hebat pula daripada Zahbi. Sebab dia rasa dia mungkin dah macam itulah. Sampaikan, dia kata, Kalaulah aku boleh pulak, ulang balik masa aku dulu, Nescaya aku tidak akan follow step Zahbi. Macam itulah. Lama uh, taqayyatu bidzahbi. Dia kata, itu masa dia dah sampai ke satu tahap. Rahmatullahi alaihim, kedua-duanya imam besar, Yang sangat berjasa kepada umat. Al-Iman al -Nawawi, al Nawawi kita tak nafi ya. Kalau dalam fiqh ni dia ada Majmu' dalam dalam hadis, Syarah hadisnya ni dia ada kitab Al-Minhaj Syarah Muslim, Sahih Muslim Ibn Hajjaj uh, Kita pun tahu uh, Matan Arba'in Nawawi Dia ada kitab uh, Tahzib Asma Wal-Lughat Dia ada kitab Macam-macam uh, lah, sangat banyak Imam Al-Nawawi, Riyadu Salihin Tak lupa, antara kitab yang paling famous di dunia jadi karya Iman Nawi antara karya-karya yang barakah penuh dengan barakah yang mana Allah sebar luaskan kitab-kitab dia walaupun umur dia ringkas Ibn Kathir, Ibn Kathir dia ada juga kitab dia dalam uh, Mustalahul Hadis yang menjadi rujukan sekarang ringkas begitu juga yang paling terkenali ialah Tafsirul Al quran Al-Azim ataupun dikenali sebagai Tafsir Ibn Kathir yang mana sangat macam kata mesti bagi talibul ta ilm kena ada Tafsir Ibn Kathir kalau dia rasa dia susah nak baca tafsir Ibn Kathir at least belilah dia punya mukhtasar tafsir Ibn Kathir Syirah Ahmad Shakir ada buat jadi mukhtasar tu dia bu dia buang balik sanat-sanat yang mana dalam uh, Ibn Kathir tulis dalam tafsir dia dan kemudian dia ringkaskan ke mana poin-poin yang perlu. So siapa yang mampu hafal mukhtasar Ibn Kathir ni Alhamdulillah Fadda Ibn Rajab ulama Hambali yang ada banyak kitab-kitab dia antara yang masyhur daripada Al Qawaidul Fiqhiyah siapa yang betul-betul nak mempelajari usul bab kaedah fiqhiyah ni maka digalakkan untuk nak mencari kitab Ibn Rajab yang juga merupakan seorang pakar ilal hadis yang ada dia punya karangan dia dalam Al Ilal. Sirajni Al Hafiz bin Hajar Al Asqalani Ibnu Hajar memang tak nafilah kita tak boleh nak tolak Amirul Mukminin fil hadis pada koronial seorang yang semua bidang even dalam hadis ni dia macam seolah-olah membaiki balik kitab-kitab Khatibul Baghdadi dan juga kitab Az-Zahabi dia buat balik dia buat yang terbaik masya-Allah kalau kita nak susun nak beli semua je kitab Ibnu Hajar yang disebutkan lebih ataupun al-hafidh as-sakhawi kalau tak salah saya dia sebut kitab ibnu hajar yang dikumpulkan lebih kurang 287 kitab. Dan kitab dia bukan bukan nipin-nipin ni -nipin yang berharga 15 ringgit. Tak. Kitab dia kalau kita tengok macam Fathul Bari, Taghlīqut Ta'līf 5 jilid. Kalau kita tengok lagi Kitab Al-Isabah, tarjamah sahaah tentang biografi para sahabat, kitab besar-besar. Kita pun tak tahu bila masa ditulis dah dia memegang jawatan sebagai qadi di kahirah masa tu kemudian dengan jawatan dia mengajar di beberapa madrasah menjadi khatib dan umpamanya dengan zaman tak ada internet tak ada lampu, kita tak tahu bila dia tulis Masya Allah, tapi masa para ulama' ni penuh barakah niat mereka yang ikhlas, Allah berkatkan mereka mempunyai karya-karya hari ni, kalau kita nak susunkan dalam rumah kita pun, Ibn Hajar punya karya je takkan kita mampu so Ibn Hajar ni antara karya yang sangat baik Al-Hafiz Al-Shawqah Al Al ni dia semakin ke depan jadi Imam Al-Shawqah antara kitab dia yang famous yang yang yang disebutkan penting untuk nak kita tahu ataupun ada kitab Nailul Autar Nailul Autar ni dia, dia, dia macam syarah kepada hadis-hadis dalam Muntakal Akhbar yang ditulis Majlid Muntimiyah yang mana dia lebih luas daripada Bulurul Marah siapa yang nak start hafal hadis maka dia boleh start dengan Ummulatul Ahkam ringkas 400 lebih hadis kemudian pergi kepada Al Muharrar ataupun Bulugul Maram dalam Muharrar dalam sekitar 1300 hadis Bulugul Maram hampir 1600 hadis kemudian kalau dia dah, dah dapat yang tu pergi kepada Muntakal Akhbar Al-Tar adalah syarahan kepada kitab ni dan kitab ni sangat bermanfaat dia mensyarahkan secara fiqh dan hadis menghimpunkan antara fiqh dan hadis dan ini Syed Muhammad bin Abdul Wahab of course dalam penulisan-penulisan berkaitan dengan tauhid dan akidah yang mana menjadi rujukan umat dan disyarahkan oleh ramai para-para ulama yang sangat bermanfaat kitab ni simple tetapi Masya Allah dia ada punya intipati tu straight to the point mudah untuk nak difahami kitab-kitab ulamak dakwah terutama yang paling pokok adalah Demikian pula kitab-kitab As-San'ani Rahimahullah Ad-Durar As-Saniyah Ad Durar as saniyah durar as -Saniyah. Demikian pula kitab-kitab As-San'ani Rahimahullah Terdapat kitab yang sangat Permanfaat Subulussalam adalah syarahan kepada Bulughul Maram Yang kita Biasanya belajar Bulughul Maram Antara awal syarahan dia dan juga antara syarahan yang baik Ialah Subulussalam Oleh Al-Hafidh As-San'ani Al-Adlamasi Khasifat Al-Baluti Rahimahullah seorang yang banyak penulisan ni dalam bidang tafsir dalam bidang hadis juga kitab dia sangat bagus al Muhammad Amin Syarqiti Syekh Muhammad Amin Syarqiti adalah genius zaman dah dah meninggal tapi kira zaman ni yang mana semua para ulama kalau sebut Muhammad Syih Amin Syarqiti ni ajaib ha, dia pun kita pun tahu daripada Syarqiti dia punya kepala dia komputer jadi kalau kita tengok misalnya kalau kita baca je kitab tafsir Adhwaul Bayan masya-Allah kita ajaib especially kalau kita tengok awal-awal surah al-Baqarah surah al-Imran surah al-Nisa ah, macam mana dibahaskan dari sudut fiqhi dia yang direlatekan direlatekan dengan tafsir seolah-olah so, dia orang kata uh, Sheikh Amin Syarqiti ni ayat Quran tu semua nampak depan mata dia Mak, kalau orang berdiskus dengan dia pun Sekejap dia petik sana, sekejap petik sini, sekejap petik sini, sekejap petik sini, Anyway, Tapi nak dapatkan hafazan macam tu, bukan mudah. Itu yang saya cuba masa dengan anak-anak murid saya ni, saya nak try to recreate balik program macam tu, yang mana semua pun pernah tengok ada video-video dia. Belum habis soalan, nombor ayat tu macam tengah satu perkataan tu, boleh ingat nombor berapa. Seolah-olah macam Quran tu depan mata dia. Even kalau kita buka Quran pun, kita tak sempat cari macam tu dia tanya perkataan tu dia dah ingat 23, 28, 80 59, semua dia tahu itu adalah sebagai satu contoh hafalan depan mata ok uh, ok ok dia dah sebut yang ni cumanya dalam syarahan Syekh bin al kepada matan ni Syekh bin al dia lebih fokus kepada suruh kita untuk nak mengutamakan ataupun beli kitab-kitab yang yang yang yang yang terdahulu dia tak berapa sarankan kita beli kitab-kitab yang semasa. Tapi saya berpandangan banyak daripada kitab-kitab semasa yang sangat-sangat bermanfaat. Khususnya kalau kita tengok tesis-tesis ilmiah yang diterbitkan. Kajian yang mendalam dalam satu-satu bab. Sangat bermanfaat. Any tesis bermanfaat itu antara benda yang saya suka kumpul. Tesis ilmiah. Sebab dia dibuat dengan detail dan dia ada supervision yang bagus dan begitu juga kalau kita tengok sebahagian daripada para ulama' semasa bila mana dia mengulas satu isu tu, dakik sangat teliti Masya Allah dan sangat ada kritis yang dahsyat kalau baca kitab-kitab Syekh Musa'idat Tayyar kita baca Dr. Syarif Hatim Al-Auni misalnya antara ulama'-ulama' yang ada pemikiran yang kritis dan penulisan orang semua sangat bermanfaat jadi tak boleh dihukumkan secara umum tetapi kita tengok kepada, kita kenallah siapa penulis dia. Sifadnal. Termasuk berinteraksi dengan kita. Jika kau memiliki sebuah buku, maka janganlah kau masukkan saya langsung ke perpustakaanmu. Kecuali setelah kau membuat daftarnya terpilang tu, akan mengajar muka bimahnya, Atau mengajar daftar isi? Atau akan mengajar bapaknya. Jika kau langsung meletakkannya di perpustakaan, Bersama cabang-cabang Yang sejenis Mungkin akan lewat waktu-waktu yang lama Kemudian buku habis dan sempat boleh naknya lagi Dan ini banyak terjadi hmm. Dalam bab Syekh nak tahu kita Kalau at least buku yang kita beli Kalau kita tak mampu baca pun Tak mampu nak telaah dia semua At least baca dia punya Introduction mukadimah Dan jangan lupa baca dia punya Isi kandungan dia at least kita tahu buku tu cerita tentang apa kalau kita nak rujuk topik-topik tu -topik nanti kita ingat oh buku ni ada cerita tentang topik ni dan saya bagi tahu itu antara kerja yang saya suka buat hobi yang saya buat masa saya belajar dulu at least seminggu sekali saya akan pergi ke maktabah-maktabah yang jual-jual buku ni ke apa saya akan pergi tengok mana keluaran-keluaran buku yang baru at least kita tengok dia punya isi kandungan dia punya mukadimah untuk kita nak faham Elle kita tahu buku itu tentang apa. Kalau kita beli buku itu kita tak sempat baca sekalipun at least berapa tahun lagi bila masa kita perlukan kita tahu. Oh, topik ni, tajuk ni disentuh oleh penulis ni dalam buku ni. Kita ingat. Kalau tak kita beli saja kita tak tahu apa yang ada dalamnya. Sebab muq dalam mukadimah ni banyak manhaj yang perlu kita faham. Sometimes kita baca topik terus kita hukum kita tak tahu dalam manhaj ni diterangkan tentang apa istilah-istilah yang digunakan mungkin istilah tu khas kalau kita sebut tentang contoh mudah kalau kita sebut muttafaqun alaih apa maksud muttafaqun alaih hadis yang diriwayatkan oleh bukhari dan muslim tapi kalau kita buka muntakal akhbar bila mana disebut muttafaqun alaih siapa apa maksud dia no Masuk di Bukhari, Muslim dan Al Imam Ahmad dalam musnah dia jadi kita perlu faham setiap penulis ada istilah yang digunakan khas, tapi kemudian kita tak atas sehukum ni tiba-tiba kita baca Muntaqal Akhbar tiba-tiba kita kata, apa penulis ni, dia tak reti ke kenapa dia Musnad Ahmad dia kata Muntakal Alayh, ha, dia tak tahu itu adalah manhaj dia nanti sendiri jadi at least kita tahu topik apa yang dibicarakan so bila kita susun buku kita tu walaupun banyak rak kita tahu kat mana kita susun topik tu tentang apa. Kita nak baca tu maybe tak sempat semua nak hafal apatah lagi. Tapi at least kita tahu buku tu disusun di mana. Jangan kita jadi macam orang yang kumpulkan buku semata-mata. Las-las kita ni macam kata apa? Uh, kita sini tak tahu apa benda yang kita beli dan kita kumpul. Sebab tu para ulama rahimahullah sebut "Idza lam yudakir dzul ulumi bi ilmihi wa lam yastafid ilman nasiya ma ta'allama." baka majami'un lil kutub min kulli madhhabin yazid ma'a fi jam'ihi amma kalau orang tu tak mengulang kaji betul-betul uh, dia hanya seorang yang mengumpulkan kitab-kitab mazhab kitab-kitab pelbagai kitablah tetapi makin banyak kitab yang dikumpul makin jahil dia begitu juga para ulama sebut idza lam yakun hafidan <tellan> wa'yan fa jam'uka lil kutubi la yanfa' atantiqu bil jahl fi majlisin wa ilmuka fil baiti mustauda kalau kamu tak hafal tak faham betul apa benda yang kamu belajar tu. Fa kalil kutubi la Maka kamu duk himpun himpun macam-macam kitab ni tak memberi manfaat. Atantiqu bil jahli fi majlisin. Kamu ni nak bercakap dengan kejahilan ke dalam majlis-majlis ilmu? Wa ilmuka fil baiti mustauda. Sedangkan ilmu kamu tertinggal kat rumah. Maksudnya apa? Ilmu kita pada buku. Sebab kita tak hafal kita tak fahamnya so kita tertinggal. Kalau istilah sekarang ni ilmu kita pada komputer kita lah kalau tak ada komputer kita habis. Tiba-tiba kita sampai masjid, alamak laptop lupa. Habis ilmu kita tertinggali rumah. Jadi itu yang dimasukkan pesanan daripada uh, ulama tersebut. Sambung. Hah? Hmm? Habis? Tertinggal apa? Baca. Ah Haah. Okey. Berinteraksi dala dengar mengambil faedah dari sebuah buku sehingga engkau mengetahui istilah yang digunakan penulis dalamnya menjadi timbunan mas buku akan mencatat istilah-istilah tersebut dari itu penting membaca buku tidaklah hanya dengan membaca buku sahaja. Sambung. Dengan mencatat maklumat tulisan itu orang mencatat maklumat yang dengan cara tindakan tajam dia bisa dilakukan dengan sebagainya. Samo lagi. Yang pertama tulisannya jelas dan kita gunung ini sesuai dengan bahagian iblah Dan ini banyak sekali kita tidak tulis dari para ulama' termasuk yang paling sunyi Dan kita tidak tulis kerana kursi mulai Okay Sambung Kitab Al-Iblah kerana S.A.W.S.A.W. Kemudian kita akan berkuali kerana kasi rakyat Allah Tiga memberikan titik bagi huruf-huruf yang harus diberikan titik dan meningkatkannya bagi huruf-huruf yang tidak ada titiknya. Empat memberikan syakam, memberikan baris. Yang kelima menegaskan tanda-tanda penemuan dalam selain ayat atau petik. Okay. Syeikh nak bagi tahu overall kat sini bagi orang yang menulis dalam bahasa Arab. Kalau dia menulis dalam bahasa Arab, first kali dia kena belajar cara menulis imla tersebut dan kemudian bila dia tulis tersebut dia biar tulisan itu jelas. Kalau shin tulis shin. Jangan tertulis sin, Jangan tertulis ni Sebab kita masa kita tulis tu Kalau kita menjadi Masa kita jadi penuntut ilmu Kita tulis nama sahara Nak tulis besar sahara tu orang dia tulis laju je Dia tak tulis titik ke apa Masa tu dia boleh nampak Sebab benda tu baru lagi disebutkan oleh guru dia Tapi kalau dia nak pergi Nak cek balik Nak baca balik nota dia tu bulan depan Dia dah confused Lama apa tu dia apa ni Dia dah tak faham nak tulisan dia jadi tulis ni Kalau nak tulis ni Biar tulis tu Kita faham Clear Dan kita boleh rujuk balik Pada masa akan datang <coughs> Saya pernah juga dulu Masa zaman-zaman Tulisan buruk Tulis-tulis Syekh kadang-kadang Cakap laju Kita pula uh, Tak ada MP3 macam ni kan Nak rakam pun Zaman tu Tak berapa bagai uh, Apa kata Handphone kamera tu Baru masuk Masa tu Nokia yang uh, Sabun ke apa yang, yang bulat Sebelum tu kan yang bawah tu bulat. Tu first tu kamera-kamera ni. Penerimaan pun masih tak berapa baguslah. Sekita tak boleh nak merakam. Jadi nak kerja tu Nak tulis tu. Kita tulis tulis tulis tulis tulis. Tengok muka Syekh tulis tulis tulis tulis tulis. Ting balik lama. Dah belangalangga dah bin tulisan. ni Masa tu kita boleh cuba faham. Esoknya minggu depannya kita alamak aku tulis apa ni? Kita dah dah confuse. Tersalah makna sometimes bila kita tersalah teka. Jadi kat situ, biarlah kalau kita nak tulis, tulis betul-betul, cermat, susun. So, apa lepas tu saya buat? Saya tahu masa tu tulisan tak berlaju. Saya tulis je laju-laju dulu. Lepas tu, sementara balik, sempat lagi masuk lagi ingat dan fresh, saya tulis balik, elok-elok, cari cantik, susun balik. Dan saya tambah apa benda yang perlu. Jadi kemudian, dijadilah nota yang agak cantik. Okay. Pasal ketujuh. Bab yang seterusnya. Okay. Ini adalah bab yang terakhir kita dalam uh, syarah hilya. Kita ada lagi kalau tak salah saya kita ada minggu depan. Dan insya-Allah kita cuba habiskan minggu depan. Sebab minggu lagi satu, minggu lagi satu dah pilihan raya. Hari Rabu seterusnya dah pilihan raya. Mesti cuti kan? Senah? Hari Rabu, hari Rabu cuti mengundi kan? Ya. Mañana. Ramai yang balik kampung oh, oh Nanti kata <olas> Malam <musical> ah, <Cathy> tu orang tunggu keputusan <Hin Shrimp> Orang tengok TV Lepas tu Minggu lagi satu Rabu seterusnya kita dah Ramadhan So bila Ramadhan ni saya pun akan off Jadi kita ngam-ngam Kita ada lagi minggu depan Untuk kita nak habiskan syarahilyah yang mana kita telah bersama selama berbulan-bulan lamanya Jadi Shoot kita teruskan Sikit lagi Ataupun Dah penat Okay Kita sambung sikit lagi Supaya kita mampu habis Minggu depan Okay, sambung Minggu claim duster hendaknya engkau berhati-hati untuk tidak berburuk-buruk dengan claim duster atas ilmu. Kisahnya engkau menganggap bahawa engkau macam saya cakap engkau pada berati tak ilmu. Kan engkau menganggap begitu anda sebenarnya ada problem dengan tengkong. Jika kau melakukan langkahan itu akan menjadi jejak <coughs> kesalahan tebal dari dalam ceraimu. Ah. Claim duster ni overall kita ada ulas sebahagiannya dalam beberapa minggu lepas. Tentang seorang yang bimalam yu'ta. Seorang yang cuba me, me, Mengenyangkan diri dengan sesuatu yang dia tidak ada Kita pernah ulas sebelum ni Panjang lebar Cuma dalam poin ni kita nak highlight Kita jangan menipu kalau kita tak tahu Maksudnya ada orang ni Dia buat apa tahu? <laughs> ni satu story, ni syih saya pun bagi tahu bagitahu Jadi dia kata Ada orang kalau kita tanya, dia ada satu tips Kalau orang tanya kita Apa-apa soalan kita jangan kata kita tak tahu. Malu nak kata kita tak tahu. Katakan fihi khilaf. Ada khilaf. Ataupun kita sebut ada dua pandangan dalam pendapat tu. Jadi sampai orang tanya apa-apa khilaf. Khilaf. Khilaf. Sampai orang bila tanya buat akidah pun orang kata Allah itu isya ke? Khilaf. Nah, tu Dah masalah <tuh> tu. <tuh> jadi hati-hati, apa yang kita tak tahu kita sebut tak tahu, bila kita sebut tak tahu adalah sebahagian daripada ilmu kita dan jangan malu bila nak kata kita tak tahu dan kepada masyarakat, jangan aspek orang yang ditanya tu semua benda dia tahu ok uh, seterusnya terima kasih abu syabir abu syabir dikatakan bahawa itu punya 3 tingkatan sesiapa yang masuk dalam tingkatan pertama dia ia akan usah kepala sesiapa yang petang, dia masuk tingkatan pertama maka ia akan masukkan kecil dan ha? semangat masa kecil yang ha? ada kecil yang ada daripada Allah dan sesiapa yang masuk tingkat begitu maka ia tahu ia boleh memperolehnya Masya Allah poin ini sangat betul kalau dia dia, dia kata kat sini biasanya marhalah peringkat pelajar menentu ilmu ni disebut kat sini ada 3 peringkat yang pertama dia dia akan jadi belaga. Peringkat kedua, dia kata tawaduk. Peringkat ketiga, dia rasa dia jahil. Wallahil azim, benda ni kita rasa masa kita belajar dulu. Masa dekat Madinah dulu, masa masuk. Tahun pertama. Kita duduk pun dengan student tahun pertama. Masa itu, daripada macam-macam negara. Pening nak tidur. Ni especially nak Ramadan, nak dekat ni kan? Bila Ramadan tu, kita nak tidur. Dia pula duk bergaduh Wah ni terawih 20 rakyat Bida'ah kata-bida'ah Bida'ah kata-bida'ah kata bida ah, 28, 28 hari. Gaduh pasal tu bertakak Kita Allah aku kenal Kita nak tidur ni masalah Kewajipan jiran tu tak jaga Duk bergaduh pasal sunat terawih Memang kita nampak masa tu Orang yang baru belajar ni Sebab apa? Dia pergi belajar Dia masih tak tahu apa Bila dia belajar Tahun pertama tu Dia dah rasa macam Dia dah tahu segalanya Oh ilmu baru, ilmu baru Dia punya dia punya semangat itu tinggi Masa tu orang kata Semangat gaduh tu tinggi Jumpa je siapa-siapa orang Tuan ni salah ni Tuan apa ni Buat pijalah ni Contoh Masa tu semua benda dia nak cantas je Serus dia rasa macam Feeling alim tu ada Masa tu banyak Dia dah jadi mufti Tahun pertama Banyak kita boleh dapati Siapa yang ada pengalaman ni Belajar ni mesti dia tahu Bila dah masuk Naik tahun 2 Macam tu Dah slow sikit Oh Ada lagi banyak upanya ni Kan Ingatkan semua subjek kita dah belajar lah Uburnya banyak lagi subjek Masa tu dah slow dah Aman sikit Masuk tahun 3 ni ah Kita dah mula rasa macam Betul lah macam yang disebutkan ni. Dah Musa ada rasa tawadok sikit. Rasa macam, Macam-macam ha, lagi benda gitu. tak tahu rupanya, Kita kita biarlah dulu. Tak payahlah gedu-gedu. Lepas tu, Bila kita dah masuk tahun 4, Kita dah rasa, Ya Allah, Jahilnya kita. Banyak pula tu. Bila tengok lagi level orang belajar dekat dirasat ulia, Pengajian tinggi kat Master PhD tu. Dengan, macam-macam yang masa tu baru kita nak terdedah Masa tu kita akan jadi orang yang Cukup baik Masya Allah Biarlah adik-adik kita yang menggaduh dulu Itu warrior gitu. Bos tunggu dulu kat belakang Masa ni Benda tu memang kita rasa Tak nafik dan benda tu antara yang kita sendiri rasa Masa kita masuk tu Wow dah banyak kita belajar Baru tahu sikit Kau Terus faham? Terus kita pegang Terus kita tembak tapi bila kita dah tahu macam mana nak nak deal berinteraksi dengan ilmu-ilmu yang -ilmu, kita belajar hikmah yang ada pengalaman kemudiannya sebab tu sebahagian para ulama dia tidak menggalakkan untuk nak kita mengajar sebelum kita umur 40 sebahagian bukan sebab 40 atau apa tetapi biasanya usia muda ni orang ni terlampau cepat melatah kan kan terlampau baran sangat terlampau rasa macam semua benda kita darah panas kan ya? tapi bila dah makin tua dia akan rasa slow saya kira alangkah baiknya kalau kata orang-orang muda ni dia ambil manfaat daripada pengalaman orang-orang veteran orang tua yang dah lama berkecimpung dalam bidang dakwah ni ambil manfaat dia tengok kalau kita tengok dia orang masa muda pun macam tu juga tapi kenapa masa tua ni macam baiknya ya Allah senyum je kan apa yang buatkan dia jadi macam tu kita nak belajar daripada pengalaman dia Supaya kita tak adalah ulang proses yang sama Asalkan orang muda baru dia masuk bidang dakwah Semua semua hot temple Tak mahu macam tu Biar kita gunakan manfaat pengalaman orang-orang lama ni Belajar hikmah yang mereka ada Kalau lah lah Okay Sambung lagi Hati hatilah jangan nak menghadapkan ilmu di depan paket sebelum benar benar menjadi ahli. Bukan itu ada satu kecacatan ilmu daripada dikatakan semua mata. sesiapa yang menampilkan diri sewaktu menyemak kini akan menyongsong peringatan. Yang disebutkan juga sebagai at-tasadur qablat taahul. Kita cuba nak berlumba lumba nak menjadi mufti sebelum kita jadi mufti. Maksudnya kita ni nikmat besar tau kita tak kita ni sepatutnya kita bersyukur kita tak menjadi mufti kita tak dilantik jadi mufti tapi buat apa kita nak pegang kerja mufti kita duk kata kita duk berlumba-lumba nak cakap fulan ni terkeluar agama fulan ni tu kita duk kita duk mengambil tugas tersebut benar-benar besar yang mem, mem, mem, melibatkan tentang maslahat umum maslahat negara masalah darah umat Islam masalah ni sampai kita juga yang bergeria nak jadi mufti jadi sepatutnya kita berhati-hati dalam tu. Sebab tu Al Imam Syafi'i dia sebut, idza tasaddara al hadath kalaulah seorang yang baru tu, orang yang baru je ni, dia dah belum berlumba nak nak nak memberi fatwa tergesa-gesa ni, maka hil habislah proses ni menuntut ilmu. Dan sebelum ni pun kita dah sebutkan pandangan beberapa kaul ulama yang sebut tafaqahu qabla an tasudu kalam daripada kalam Umar, daripada kalam Al Imam Syafi'i. Yang mana kita gunakan dulu masa muda kita untuk nak belajar Jangan tergesa-gesa untuk nak kita terus nak memberi fatwa Unless kita macam Al-Imam Musyafiq Al Rahimahullah Walaupun muda, walaupun baru 18 tahun Dah layak, dah dibenarkan oleh guru dia Untuk nak memberi fatwa Macam Al-Imam Malik Bila dia kata dia berani nak memberi fatwa Dia kata bila mana masyarikh-masyarikh dekat Madinah ni semua Mempersaksikan bahawa dia ahli untuk nak beri fatwa Barulah dia berani nak memberi fatwa dan kalau kita tengok Ibn As-Sakir juga Ibn As-Sakir Tokoh ahli Hadis yang besar kan Yang karang apa Tarikh Dimashq Meninggal tahun 571 Hijrah Tarikh Dimashq ni mungkinlah Tak silap saya Antara kitab yang terpanjang Yang ada sekarang lah Yang wujud sekarang Yang diterbitkan lebih kurang 70 jilid 70, Bukan 7 Ulang lagi sekali Lebih kurang 70 jilid Jadi kitab tu panjang sangat Dia tentang sejarah Dimashq Ulama-ulama yang masuk di Dimash, yang keluar daripada Dimash, biografi-biografi para perawi Dimash, ulama di Dimash, semua disebutkan dengan sanad, bukan merapu-rapu. Semua dia ada di penjaharannya sendiri. Itu pun dia bagi tahu. Dia kata sebelum aku nak mengajar orang, sebelum aku nak menulis ni, aku di dilemma. Dia kata patutkah aku mengajar? Apa faedah aku mengajar ataupun menulis? Dia duduk macam itulah. Dia tak ada kata teruh dia nak ni. Sampai dia berjumpa dengan masyarakat syih-syih dia dekat semua negeri tu. Dia dah pusing jumpa yang mana semua syih dia kata kalau bukan kamu yang nak mengajar orang, siapa lagi? So Ibn al ni dia kata aku dah tulis banyak hadis, Dia dah belajar riwayat banyak hadis. Bila dia nak sampaikan hadith-hadith yang ditulis dan dia belajar itu pun dah cukup dilema lah. sampailah guru-guru di semua dekat wilayah tu tahu kamu layak, kalau kamu tak mengajar, siapa lagi yang lebih layak barulah dia menulis barulah dia mengajar ini sikap para ulama rahimahullah dan bila mana kita uh, jenis yang rushing terus nak mengangkat diri kita sebelum sampai masanya satu masalah dia akan buatkan kita bangga diri kita cepat rasa macam Kita je terer Orang lain tak terer. Sebab tu kita selalu keluarkan Ungkapan macam Dia belajar tak? Dia belajar apa lama? Suruh dia pergi belajar dulu ha, Ungkapan macam tu Sebenarnya Ungkapan bangga diri Ujuk Yang kita ada Seolah kita rasa kita je betul Kita je hebat Dan kemudian Menyebabkan kita susah Nak menerima kebenaran Sebab Kita dah rasa kita pandai Dengan darah muda lagi Siapa yang nak terima? Apa-apa je Kita rasa kita betul lah Orang lain semua salah. Jadi ini bahaya kalau kita tergesa-gesa dalam nak memikul satu jawatan yang tadi kita dah sebut sebagian para ulama' suka bila mana dia dah tempuh, muda itu dah ber berlalu. Barulah dia keluar mengajar sebab biasanya orang dah umur 40-an ni dia lebih berhikmah. Dia lebih orang kata apa? Cool, calm down, chill, relax sikit. Itu je hikmah ni bukan sebab 40-an. Okay? Eh, تفضل. Tambah lagi. 55, ilmu, hati dia perlu telah melahirkan sebuah kebasaan atau persoalan. Kemudian jika ada sesuatu manis yang isi boleh satu dalam perkenan dia akan bukakan perbincangan isu agama Malaysia melihat ilmu. Rabu banyak dalam waktu kegran dan persentan menyemai ilmu sami kaum warisi dalam detik Hal ini telah saya sedaskan dalam majalah ilmu dan jurnal muncul di dalam kita tak tahu. Apa maksud tanamur dengan ilmu? Ha, Kak sini pun dia pun tak tahu nak terjemahkan apa. Tanamur dengan ilmu ni seolah-olah macam tunjuk power dengan ilmu. Kita bagi satu contoh. Kita ni manusia, tak semua benda kita tahu. Jadi jangan kita nak mendakwa kita tahu semua benda. Jadi tanamur dengan ilmu ni contohnya. Okey. Ah uh, orang ni mengajar bahasa Arab. Dia punya expertise dia dalam bahasa Arab. Tapi bila orang mengajar bahasa Arab orang panggil apa? Ustaz juga kan. Kalau kalau orang mengajar bahasa Inggeris orang panggil teacher, kalau dia mengajar bahasa Arab orang ingat ustaz. Bila disebut ustaz apa pem, orang masyarakat ingat semua dia tahu. Dan bila agama Tiba-tiba datang seorang penuntut ilmu ni Dia nak tunjuk power dengan ilmu dia Dia beritanya soalan-soalan yang Ustaz Apa hukum Bitcoin? Ha, so soalan macam Ustaz pun Eh saya bukan Expertise saya dalam Dalam kewangan-kewangan ni Tapi soalan tu Dah buat macam Dia rasa macam Haa Ustaz ni tak reti ni So orang tahu aku ni power Aku tahu sesuatu Ataupun Dia ni tahu dalam dia tahulah sikit dalam bidang hadis mungkin guru yang tengah mengajar dia tu expertise dia dalam bidang finance dia tak adalah expert sangat dalam bidang hadis cuma dia, dia dah tahu orang tu mengajar finance ke apa depan-depan dia tembak uh, panggil Ustaz hadis tu rawahu fulan an fulan an fulan guru tu pun terdiam dia pun tak tahu perbahasan tu sebab kita ni tak semua ilmu yang kita tahu yang kita, kalau kita dapat at least expert kan dalam satu bidang tu pun dah sangat lah alhamdulillah. Ni orang mengajar tafsir diingat kita dah tahu semua jenis sains. Okay. Kan? Oh dalam sains ni kan Quran ni sebut orang tu mungkin terror dalam bidang sains. Dia sometimes dia dia dok dok kore. Ustaz, dalam Quran ayat 30 surah al-Baqarah tu bila Allah kata aku akan menciptakan makhluk uh, kemudian malaikat in, uh, malaikat tanya balik nak jadi macam Orang yang menumpahkan darah Adakah makhluk sebelum ni Ustaz Dinosaur tu wujud ke Susah tu Nampak jawapan tu Kita kalau dapat Dinosaur ada tak eh? Kita pun tak tahu Dalam sains tu macam ada Tapi kita tak tahu Hakikat ni betul-betul disebut berjuta-juta tahun So macam mana so, Tak semua benda-benda sains Yang ni Kita tanya kepada orang Mufasir soalan, soalan sains Tak semua dia tahu Jadi kita jangan Dambam ni kita nak show Kita punya power Dambam ni Dambam diskusi okey, Tapi jangan sampai buatkan orang tu rasa macam Guru dia tu rasa macam sedih lah. Alright uh, One more Dibulis luku Demikian kena seorang pencari ilmu Diwati-wati Agak tidak menulis luku yang tidak Menurut kriteria penerisan yang Penyelapan yang ujungnya hanya untuk mengundi kertas kosong. Peringatan akan tidak menyebutkan diri dengan mengisi sebelum sepenuhnya semua peraturan sukarnes, sebelum sepenuhnya keadaannya, sebelum itu memantap di sana mengurungmu. Jika engkau akan menyebutkan keadaanmu dengan mengisi buku dan menggagaskan perubahan di sini, ada penyebutan yang dengan menulis yang bermanfaat bagi orang yang memang sudah layak untuk sepenuhnya semua perankannya Telah beragam Pelbagai ketahuannya. Orang-orang yang telah dia semulaah wajah asma atau nafas mereka. Dan semua cerdas terhadap ada perasaan maka menulis buku adalah satu adalah satu aktiviti yang orang-orang yang berakal cerdas. Sambung satu. Jangan lupa berkata apa tiap-tiap Siapa yang menulis buku maka dia telah menjadikan akarnya di atas sebuah tuala yang kemudian dipelihara kepada orang-orang. Alright. Pak ini uh, Syeikh nak pesan kepada kita jangan kita tergesa-gesa juga. Untuk nak menulis buku Sebab menulis buku ni Lagi bahaya Sebab dia susah nak tarik balik lah Bila kita tulis buku ni Kalau kita rushing Kadang-kadang kita tergesa-gesa Nak tulis buku Untuk public dia. Kalau kita tulis Untuk rekod diri sendiri Untuk kita buat kajian sendiri Itu tak apa Tapi bila kita nak ulas Satu-satu benda besar Tapi kita Kita nak Kita tulis cepat Kepada public Satu isu yang besar Controversial Maka ini yang tak digalakkan Sebab dikhawatiri kita masih belum mencukupi keahlian kita Belum cukup syarat kita Sebab tu banyak daripada buku-buku penulisan-penulisan hari ini Mungkin kurang sikit nilai ilmiah dia Kurang daripada disiplin, dari sudut disiplin penulisan Disiplin ilmu itu mungkin tak ada Orang nak cerita, nak dia nak tulis tentang ulumul hadith tapi dia sendiri belum praktis pun banyak dalam bidang hadis dia tak tahu pun banyak lagi tentang perbahasan ilmu hadis tak ada pun latihan-latihan dia tetapi bila mana dia mengkritik ulama hadis masya-Allah dahsyat begitu juga bila mana dia tulis uh, dia dia macam sampai ke tahap tak ada nilai amanah kalau kita tengok banyak petik-petik aja itu pun sometimes petikan tu disandarkan kepada penulis asal Sebahagiannya dilebih kepada mencuri Dia mencuri idea asal Dan kemudian dia tak nisbahkan kepada orang asal Supaya nampak macam dia the own Kepada fakta tersebut Owner kepada fakta tu Sedangkan bukan Ini berlaku banyak pada penonton-penonton ilmu Dia kata bila mana ditulis takkanlah Semua orang nampak aku copy je So sebahagiannya dipadamkan Jadi ini satu apa ketidakjujuran Dalam penulisan yang perlu kita elakkan. Biar kita dah betul-betul mantap, kita dah ada kemahiran yang betul-betul baik, kita barulah kita menulis. Tapi elok juga kalau kita tulis sesuatu yang sesuai dengan masyarakat, uslub masyarakat. Sebahagian masyarakat kat luar ini ni tak berapa suka pun penulisan ilmiah ni. Berat dia rasa. Baru tulis-tulis sikit hadis, nota kaki, hadis, nota kaki, dia rasa berat. Jadi sebahagian masyarakat ramai luar sana ni disuka penulisan yang santai. So Uh, kita boleh tulis perkara tersebut selagi mana untuk nak mengajak manusia ke arah kebaikan, nak mendekatkan orang nak membaca, lagi-lagi di zaman yang masyarakat Melayu Muslim ni tak suka membaca susah kan, kita uh, susah nak tengok orang membaca di mana-mana, baca lah maksudnya orang berasa baca Facebook ke baca ni tapi kalau kita tengok di barat, masih lagi budaya membaca ni, MasyaAllah dahsyat even kita naik kapal tebang tu Buku ada je atas Atas-atas kerusi Atas meja Duduk baca Kita duduk Naik kapal terbang Buat apa? Movie Kan tengok Main game ke dalam tu Hidupkan balik budaya ni Dan kita dekati masyarakat Dengan pembacaan Tapi kita belajar juga Skill penulisan Supaya dapat menambat hati Pembaca But Jangan rushing Sebab especially dalam penulisan ilmiah Penulisan-penulisan membabitkan topik besar Sebab dikhawatiri kita tersalah menyebabkan kita tak dapat nak patah balik lah uh, sebab tu Al-Khatibul Baghdad disebut orang yang menulis ni seolah-olah dia meletakkan otak dia di piring. maksud dia manusia orang boleh menilai kita punya tahap intelektual kita kebijaksanaan kita tahap pemikiran kita ni macam mana orang boleh merasai makanan boleh rasa sedap ok makanan ni berkualiti ok makanan ni rosak makanan ni basi Begitu juga bila mana kita menulis Orang baca tulisan kita Orang dah tahu Pemikiran kita macam mana Sikap kita macam mana Kalau kita tak betul-betul siap Kita banyak melakukan kelompongan Ataupun kesilapan Orang kata Dia hmm, ni tak boleh pakai ni ha, Dah jadi macam tu So be careful Moga-moga Allah jadikan kita Orang yang lebih sabar Dan tidak tergesa-gesa Dalam banyak perkara Kita sambung lagi Dalam siri akhir kita Pada minggu hadapan insyaAllah kita bertemu lagi dan selepas itu kita akan berehat seketika menanti Ramadan Al-Karim dan sebelum itu pilihan raya wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ajma'ina walhamdulillahi rabbil